Ось княжич узяв Юлію за руку, і вони рушили до рибальської хатини. Але біля самого порога Крейслер з'явився за кущів, підійшов до них, низько вклонився княжичеві і сказав «Прекрасний вечір, дивовижно чисте повітря, сповнене чудових пахощів. Ви, мабуть, почуваєте себе тут, ваша ясновельможність, як у своєму чудовому Неаполі». «Хто ви такий, добродію?» – невдоволено спитав княжич. Але тієї миті Юлія висмикнула свою руку з княжичової, привітно подала її Крейслерові і мовила, «О, як добре, любий Крейслере, що ви знову тут! Ви ж бо знаєте, як я за вами нудьгую. Мати навіть картає мене, що я поводжуся, мов, плаксива, невихована дитина». Коли вас немає, бодай, один день, я б захворіла з журби, якби повірила, що ви збайдужили до мене і до мого співу. Ага, сказав княжич, люто блимаючи очима то на Юлію, то на Крейслера. Ага, то ви, мосьє, де Крезель, князь вельми хвалив вас. А й Бог благословить, мовив Крейслер і все його обличчя заграло безліч тремтливих зморщок і зморщичок. Кай Бог благословить за це доброго володаря, бо тепер мені може пощастить домогтися того, чого я хотів просити у вашої ясновельможності, а саме ласкавої протекції. Я плекаю сміливу надію, що ви з першого ж погляду виявили до мене прихильність, коли мимохідь дуже влучно назвали мене блазнем. А оскільки блазні на все мастаки, то... «Вибачу», – перебив його княжич, – «вибачу жартун». «Ані трохи», – повів далі Крейснер. «Щоправда, я люблю жарти, але кепські. А це, знову ж таки, все одно, що не жарти. Тим часом мені дуже кортить поїхати до Неаполя» і записати на молі кілька гарних рибальських і, і бандитських пісень для учнів. Ви, дорогий княжичу, як людина добра і прихильна до мистецтву, може дасте мені якісь рекомендації? «Ви веселий чоловік», – знов перебив його княжич, «ви веселий чоловік, мосьє де крезель. мені це подобається, справді подобається». «Ну, а тепер я більше не заважатиму вашій прогулянці. Прощавайте!» «Ні, ваша ясновельможність», – сказав Крейслер, – «я не можу пропустити нагоду показати вам себе в найкращому світлі. Чи не були б ви такі ласкаві зайти до хатини? Там стоїть маленьке фортепіано, і панна Юлія, напевне, зробить мені ласку і заспіває зі мною дует». «З величезною втіхою!» – вигукнула Юлія і схопила Крейслера за руку.